Romanța Marilor Dispăruți. Noi suntem morți, de mult. Voi ne-ați uitat și ne ați uitat că nu ne mai vedeți. Dar noi, din umbra negrilor pereți, adeseori ieșim să vă întâlnim și în visurile noastre retrăim ca și în viață câte un vers ciudat din marele poem. Pe care voi ni l-ați plătit cu bulgări de noroi. Noi suntem morți și, totuși, când pornim spre lumea voastră, lumea celor vii, în negru, gol, al craniilor, reci noi, ca și voi, la fel simțim vibrațiile celor armonii ce însuplețesc tăcutele pustii în care voi ne-ați îngropat pe veci. Noi, mulților ce nu ne-au înțeles, le vom ierta că suntem morți acum, iar celor ce pășesc pe al nostru drum le vom fi frați, o, fraților, cântați, căci noi de aici din groapă vă ascultăm. Cântați frumosul, îngropat de acei ce n-au putut să îl învieze în vers. Cutreierați întregul univers și în cântecele voastre îngropați toți vechi zei. Iar mâine în zori, de-o fi să ne întâlnim pe albastrele cărării, de unde azi noi vă privim, o, Mâine în zori, de ofi să ne întâlnim, vă vom primi cu brațele deschise și obraji voștri adeseori scuipați, eu o să ruta, căci voi ne sunteți frați.